Kvöldmáltíð stóð yfir. Djöfullinn hafði þegar blásið því brjóst júdasi sinni Símonar Ískariots að svíkja Jésu. Jésús vissi að faðirinn hafði lagt allt í hendur honum, að hann var frá Guði kominn og var að fara aftur til Guðs. Hann stóðu frá máltíðinni, lagði af sér yfirhafnina Tók lindúk og batt um sig, síðan held hann vatni í mundlaug og tók að þvó fætur lærisveinana og þerra með lindúknum sem hann hafði um sig. Hann kemur þá að Simoni Pétri sem segir við hann. Drottin, ætlar þú að þvó mér um fætuna? Jésús svaraði, nú skilur þú ekki hvað ég að gera, en setna möndu skilja það. Pétur segir við hann, aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína. Jésu svaraði, ef ég þvæðir ekki, áttu enga samlið með mér. Símon Pétur segir við hann, trottin ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Jésu segir við hann, sá sem laugast hefur, þarf ekki að þvost nema um fætur. Hann er allur hreitt og þið eru hreinir þó ekki allir. Hann vissi hver myndur svíkjan og því saðan þið eruð ekki allir hreinir. Þegar hann hafði þegi fætur þeirra tekið yfir höfn sína og sest aftur niður sagði hann við þá Skiljið þér Hvað ég hef við yður? Þér kalli mig meistara og drottin. Og þér mælið rétt, því það er ég. Fyrst ég sem er herra og meistari hef nú þveið yður um fætuna. Þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftir dæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þjótt er ekki meiri en herra hans mér sendi bóði. Meiri þeim er sendið hann. Þér vitið þetta og þér eru sælið ef þér breytið eftir því. Ég tala ekki um yður alla. Ég veit hverja ég hef útvalið en rýtningin verður að rætast sá sem etur brauð mitt lyftir hæli sínum móti mér ég segi þurr þetta núna áður en það verður svo að þið trúið þegar það er orðið að ég er sá sem ég er sannlega, sannlega segi ég yður sá sem tekur við þeim sem ég sendi hann tekur við mér og sá sem tekur við mér tekur við þeim er sendið mig. Þegar ég svo hafi sagt þetta, varð honum mjög þungt um hjarta og hann sagði beinum orðum. Sannlega, sannlega segi ég yður. Einn af yður mun svíkja mig. Lærisveinani litu hver á annan og skildi ekki við hvernan ætti. Sá lærisveitn Jésu, sem hann elskaði, satt næstur honum. Símon Pétur benti honum og bað hann spyrja hver sá væri sem Jésús talaði um. Hann lög þá að Jésu og spurði, drottinn, hver er það? Jésús svaraði, það er sá sem ég fæ bita þann er ég dýfin nú í. Þá dýrði hann betanum, tók hann og fjekk Júdasi, sinni Simonar Ískariots. Og eftir þann beta fór Satan inn í hann. Jésús segi við hann, Það sem þú gerir, það gerð þú skjótt. En engin þeirra sem sátu til borðs vissi til hvers að sagði þetta við hann. En Júdas hafði pingjuna. Og því heldur sumir þeirra að Jésús hefði sagt við hann kauptu það sem við þurfum til hátíðarinnar. Eða að hann skildi gefa eitthvað fátækum. Þá er hann hafði tekið við bitanum, gekk hann jafnskjótt út, þá að nótt. Þegar hann var farin út, sagði Jésús, nú er ein dyrlegur orðin og guð er orðin dýrlegur í honum. Fyrst mannssonurinn hefur byrkt dýr Guðs, mun Guð veita honum dýr sína og skjótt mun hann gera það. Börnin mín, stuttastund, verð ég enn meðiður. Þér munur leita mín og eins og ég sagði í gýðingum, segi ég yðu nú, þánga sem ég fer geti þér ekki komist. Nýtt bóðorð gef yður að þér elskið hvert annað eins og ég hef elskað yður skulið þér einni elska hvert annað. Á því munu allir þekka að þér eru mínir lærisveinar eða þér berið elsku hver til annars. Símón Pétur segi viðan, Drottinn, hvert ferðu? Jésús svaraði, þú getur ekki fylg mér nú þanga sem ég fer, en síðar myndu fylgja mér. Pétur segir við hann, drottinn, því getur ekki fylg nú? Ég vil leggja líf mitt í sölutna fyrir þig. Jésús svaraði, viltu leggja líf þitt í sölutna fyrir mig? Sannlega, sannlega segi ég þér, ekki mun hann í gala fyrir þú hefur afneitað mér þriðsvart.